La o margine de Codru, într-o țară de poveste, trăia în vremuri uitate o femeie. Nici bătrână, nici în floare, nici săracă, nici bogată. O femeie ca oricare. Avea femeia două fete. Una a ei și alta de pripas. Fata cea mare, oaceșă și arțegoasă, semăna leit cu femeia, la fel de aprigă de colțuroasă, la fel de surde la glasul suferinței, fără de milă pentru cei sărmani, nici ce înseamnă dragoste de oameni, nici grija pentru animale, nici dragul florilor, nici dorul stelelor, nici zborul ciocârliei către soare. Nici zvonul avea simțit al timpului ce trece. Era ursuză galbenă și rece. Bela Ioara, fata de Pripas, era precum și numele, o fermiță din soarele răsare. Cu zâmbetul ei cald, își lumina o daia și umbra întunecoasă a codului, când ea trecea, părea mai strevezie. râsul ei copilaros. Părea ca târnă clopoței de argint pe toată firea, și când cânta, codul tăcea și o asculta. Veneau de pretutindeni ciocăriri și mierle și privietori, și în zor de zi, pe când copila o pornea cântând cu voiorșie după treburi, o însoțeau zburând din pom în pom și o abia simțit. Era voioasă bălăioara, deși amarnic mai trudea. Cu glasul ei și urător, fenea, mamă vitregă, din zori și până în noapte o strunea. În timp ce oacheșa, în văzul lumii și chicotim de ne păsare Bălaia, du-te de-a apă de izvor! Și repede, că oacheșa poftește o dulceață! Te duc un codru după fragi. Aș face o plăcintă. Avem de seară oaspeți. Bălaia! unde e zăgobii? Nu vezi? Praf de un deget prin o Aleargă, și fă curat. Îndată-i miezul zilei. <gântări> Ai ostenit cumva. Vai mie, o copilă cât este de trudită. Ce-i odată cu dereticatul și puși de din prisacă și apoi alergă după lemne? Focul din vina ta se stinge. Ce te așa la mine? <laughs> îți vine plinge, ai? Ai, du-te odată, du-te odată, nu mai trândăvi. Și uite așa, din zori și până seara, glasul femeii ca o meliță nu contenea. La sfințit, când și cu mama ei plecau la bal, din prag femeia, tot pe bălăioara, rămasă singură acasă, o mustra. Ci fi culoarea minte, focul să-l și baia sorei tale să o pregătești, cu levănțică să o presar și patul nu uita să-l înveți. Când mă întoarce, cine ați porunce să fie pregătită și cu sătura asta începută să o sfârșești? Și așa, cu veșnice, neostoite și aprige porunci, de grabă împlinite, zilele bălăioarei, lipsite de căldura dragoste de mamă, încet treceau. Mă rog că firea ei cea blândă nu cunoștea cei desnădejdea și nici amarul gust al desemnării. În inima cea bună a bălăioarei, vedea în taină unădejde, că zile bune vor veni, zile cu soare... În stare să le tot timpul atâtor ani întunecați. Și iată că într-o zi, pe când Bălaia cântând se apleca cu cofa spre izvoar, de undeva, de aproape, s-auzi un glas. Fetiță, fie milă de o bătrână lipsită aproape de fete. <gâng> nu te speria, e drept, nu sprea prea frumoasă la înfățișare. Știu, sunt bătrână și fața mea de vrem să pată și apoi veșmintele mi se rupte. Sunt ani numărați de când l-am căpătat în dar de la un om de treabă. Vederea mi-a slăbit și acest oiag e singurul prieten. Dar rău nu voi ați face, nici să te înspăimânt n-aș vrea. Te-am auzit cântând și apoi aud pe aici și pe aproape un izvor. Ai vrea să-mi dai din cofata ta o înghițitură? Cu bucurie, pătrănică, stai să te ajut. Așa se de mai bine pe la acesta, așa. de ce de tresne.. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. așa. Acum ține cofa și așa aceste turte calde de mine pregătite. Stai merinde pentru drum. Îți mulțumesc, fetițo. Cum îți e numele? Bălaia. Bălaia. Bălaia, copila mea. Ia-ți turtele înapoi Să nu rămâi flămândă mm, flămândă nu. Le luatem pentru păsări Le aduc în fiecare zi Precum mi am învățat Fărmi de pâine Ori cu jucrate, ori de se poate Ca acum Astfel de turte Ce inimă de aur ai, fetiță Măci păsările cerului Nu le ocolești Și de ele te îngrijești De parcă ai fi zâna Cea bună a pădurii Dar fi ca tine Toți oamenii pământului De mult ar fi apus Din lume suferința Îți mulțumesc, Bălaia, pentru tot. Sufletul tău o să fie veșnic lintinat, și viața ta de azi înainte un șir de bucurii să fie. Și-ți mai urez ceva: de câte ori tu vei vorbi cu fiecare sunet slobozit din gura ta, un diamant cât nu ca să răsa. Rostind aceasta. Ca prin farmec, bătrâna nevăzută se fără. <fie> Fusese pasemite doar o arătare, O vedenie de o clipă, o zână adevărată, Ce-n poveștea adesea se arată anume ca să răsplătească De-i bune, ori de-i rea, fie ce faptă. <fie> și abia cu grețe în îndușfirea, Belaia ajunse cu cofa doar pe jumătate plină acasă. În prag cu o vigilie de vorbe o întâmpină melica ce nu mai contenea. Arată-te odată, netrebnicu! Cum îndrăznești atât să zăbovești pentru un strop de apă? Oacheșa, o vezi? Desete aici se stinge! Bucatele s-au ars pe foc, rufele așteaptă în albie și florile din glază de vezi? se ofilesc! Și culmea, cu goală. Ce te uiți așa la mine? Vorbește odată, unde-i zăbăvit? Ori poate mințile ți-ai zălogit, ci spună vorbă. Mamucă. Voi mie, ce-mi vă zură ochii? Privește ochii o ce minune. Că bine zici, mamucă, o minune și diamante! Cât da. nuca sunt! Hă. Și strălucesc dezvată-mă privirea! Mi-e frică să l ating. Ce spună, dată, ce-ai pățit! Grăiește! Mă-mucă, mm. să vezi, de când eram cu cofa la izbă!" Și însoțindu-și vorba cu ploaia fără seamăn a pietrelor prea scumpe, Bălaia-și povesti norocul iscat fără de veste pe când și corfița cu, cu o apă de izvor. Și iată că, în timp ce povestea, mintea a femeii urzea o viclenie. Ocheșiță, de azi înainte, hai să o scutim pe bălăioara noastră de povara apei. Te du tu de mâine cu cofa după apă și pacte de seamă, te se arată în calea ta pătrâna strânțăroasă cu toiac în mână, de grabă apă să-i dai. A doua zi, precum le era în voiava, Oacheș a cârtit Linițen, căci nu era învățată cu astfel de corvoadă, plecă în grabă la izvor. Și așteptând, și așteptând, un ceas, sau poate două, ori poate chiar mai mult, Căci soarele se ridicase de trei suliți pe bolta cerului. Dar așteptarea părea să fie în zadar. Nici dinspre miază zi, nici dinspre miază noapte, nu se zărea venind vreo bătrână. Când tocmai da să plece, fata zări gonind năvalnic dintr-un luminiș o caleașcă de poveste. Caleașca se opri și de pe cap coboră un negel cu barbă albă colilie. Deschise larg ușa caleștii de cleștar și potrivi în grabă o scăriță. Se-a voi apoi smerit cu ochii în pământ, căci din caleașcă, iată, se-i vii o pale de prințesă. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, copila mea. Sunt tare ostenită. și-aș râpni puțină apă de izvor. N-ai vrea din cofata să-mi dai măcar un strop? Nu e nici bătrână, nici săracă și nici lipsită de vedere. Deci nu e zână. La ce bun atunci să-i dau să bea? Te văd că ești prințesă, prințesă de neam mare, ca e caleașcă cu zece armăsari și servitor cu barbă colilie. Așa că cerei lui să-ți dea el apă, din parte un pofta în cui. oache și cu sufletul ca smoala, privindu-te frumoasă și gătită. Un om cu gând cinstit ar fi grăbit să creadă că sufletul îl ai precum ți Dar ca să nu poți înșela pe nimeni, de azi înainte, iată, îți înrăzi ca fiecare vorba să fie însoțită de un șarpe și fiecare geamă îți broască! Ce fină dată o cheșiță, mami! De ce ai zăbovit atâta? Hai, spune, te-am așteptat cu sufletul la gură, ceasuri lungi și, uite, acum se înserează. Ce spune doar o vorbă? Cum a fost? Ei, hey, o de ce taci? Grăiește, hai! Oameni, doamne, ce văd? O proască din gura ta... E cu putință o cheșiță. Să vezi, mă, muca. Doamne! Pui șarpe! Și încă unul. Blestem pe capul nostru. Crud blestem. Și spune odată cum s-a întâmplat. Dar nu, nu. Mai bine, hai afară în o gradă. Că ploaia asta, încă nevăzută de șerpi și broaște, să se împrăștie de grabă. S-o ia spre codru. Vai mie, vai! Hai, hai, Și uite așa cât povestea Oacheșa, slobozi un neam întreg de șerpi și broaște, de codru cât e el de codru, din rădăcini până în frunziș se înfioră. La capătul cumplitei povestiri, femeia jură să se răzbune, desigur tot pe bălăioara, și ntoarsă în casă către ea tună. Să piei din ochii mei pe veci, în ascunzișul codrului să te afunzi, de ura mea să te ascunzi cât vei trăi, blestemul meu să cadă asupra ta, căci aprică nenorocirea adus peste comoara mea în veci nefericită. O cheșită! Și astfel, gonită de la în prag de seară, către întunecatul codru oporni. În loc de inimă, avea un ghem de plânset și, din priviri, de de zile bune, dispăruse. Trecu astfel o blândă primăvară și apoi, pinesimțite mereu, voioasa vară. Într-un de toamnă, codrul se zgribuli și tot atunci, prin ramurile desfrunzite, se zvoni în tăiul corn de vânătoare. Fiul lui Verde-Nparat, prințul Gorun, pornise de cerbă. Și întâmplarea, sau poate chiar nu întâmplarea, il a dus în preajma peșterii în care își dura să adăpost ginga șabăioare. Oameni buni, eu zic să poposim o clipă aici, ne odihnim și mergem mai departe. Că bine zici, Măriata, să scoatem și merindele. facem praște. A, și foc să facem Mariata. Să-i o cântare.! O vorbă doar, atât ați așteptat. de de petreceri, fie, rămâne timp destul și de vântat. Dar ce văd? Cine se arată pe cărare? Eu o sau mi se pare mie? Hei, Cosmo, da prin să vinăm cu acest spune ce vezi acolo, departe, pe de cărare? Pe cărare? Da. asta da, pune, văd, e parcă, parcă o fată. Așa e? Da, da, o văd mai bine, o, o fată, vine spre noi. <gântă -i> e, și ce minune e Maria ta! Hă? Din basme, parcă e răsărită. Da, ce e? ce, ce Cosmo? Da, cred că s-a speriat, nu fi văzut. Uite, o am mi arăt. Da, fuge. Cosmo, hai, după ea, adu-o de grabă aici. Da, Maria ta. Da. Vezi, nu-mi coșa! Maria. ce-i atâta spaimă, copila mă frumoasă? Vezi bine, suntem de treabă toți. Nici ucigași, nici hoți la drumul mare. Poate te-am doar prin codru. Cum vezi? La vânătoare. La vânătoare? Da, la vânătoare. Și te-am zărit prin codru rătăcind. Aș vrea, de vrei, de vreun folos să-ți fiu. Poate merindele îți lipsesc sau poate drumul către casă l-ai pierdut. Ori poate chiar părinții ți-au pierit. Și spune, spune o vorbă, o vorbă doar, cerem orice, te ascult. Mări de print. Oh, Mâine, lume chiar acum, sub ochii mei se săbărșește. Priviți, oameni buni. Dar cât nu ți diamantele? Nici în corona împăratului n-am văzut asemenea bădoară. Cum mai scripesc? Văd-mă privirea, de parcă soarele ar fi coborât aici chiar în luminiș. Mă deslușește, rog-te copilă fermecată, or poate zână ești. A ce vrăși vrăjitorești urzită ai de vorbeleți cu pietrele stemate se însoțesc? Mărite prinț. Și într-adevăr, Bălaia istorise întâmplarea cu zâna cea bună întâlnită în chip de bătrânică la Izevor. Povesti Bălaia cu modestia cuvenită despre fapta ei cea bună. Și în timp ce povestea, la picioarele ei se adunau mormani de pietre scumpe. Și când istorisirea se sfârși, prințul, în auzul tuturor, așa Îngădui Îngăduim, copilă, fermecată o rugăminte în fața ta smerit și preplecat să înfățișez. Crezi să fie o mea soție. soție. Uh, nu mă privi așa bănuitoare copila mea. Aș vrea din clipa asta chiar o îndoială să înlătur. Mm. Nu pentru scânteirea diamantelor te vreau, soție, ci pentru nestematul nobilul tău suflet. Și ca să te încredințez că nu te amăgesc cu vorba, vei să primești? Primesc. De mă primești ca soț, în fața tuturor. Aici făgăduesc cu prețul acestor diamante, fântâni să pun să sape. Fântân cu apă într-una curgătoare, ca nimeni, cât lumea e de mare, înveci să nu cunoască setea. Și astfel, în ziua nunții, pe când Bălaia cu prințul se însotea, În toată împărăția răsăriră fântânii cu apă într-una curgătoare. Susurul lor se împletea cu muzica întregii firi și fie ce izvor știa să susure povestea care începea cu A fost odată o fată prea frumoasă pe nume Bălăioara.